Lauki karratu hori, goizetan ekialdi urrunetik esnatzen den eguzkia irenzten duena, ondi eta borobil sartzen da eguzkia goizero igartu behitiko logela nagusian, lainotuta dagoenean ere bai. Goxo egiten die elaztan egur mintzei, eta iaia ia baimenik eskatu gabe urratzen ditu lurreko itzalak. Martintxo, ondo kukututa oheratzen da bere bian aia reben ondoan, eta itonak eta monak ere, Logela berean egiten dutelo. Gaur ordea, goizean goizetik jakinara zidia amak, untoko logela egin beharko dutela lodenek gauean. Zergatik ama? Bidaiari gonbidatuak iritsi dira, eta ostatu eman behar diegu. Logela koatetik sartuko dira zuzenean. Sukaldetik pasa beharri gabe, kanpotik logela barrura zuzenean sartzeko ate bat dago. Ama! Eta nola kabituko gara denok bi hoetan? Elkarri estu estu lotuta. Gaur gauean, estu guhotzik pasako txiki. Eta une horretan, Martin Tso, logela nagusiko lurrean eskutuan dagoen zuloarekin gogoratu da. Begiak jarri ditu, eskutukoak eskutatzen dituzten oholen gainean. Aitonari galdetu zion bain, ea zertarako zulo hori. Eta itune, Erantzun zion atzerakuslea Espainien parean jarrita. Etzion ez derresan. Entzuten den isiltasuna baino sekretu ondia gorik. Olei begira gelditu da martintxo. Sartu egingo da. Hori bururatu zaio. Hola kaltsa? eta sartu egingo da zuloan. Hori bururatu zaio. Eguzki bihurtuko dela iluntasunean. Ea eguzkiaren on ezkutatzen den iluntzen duenean. Alako zuloren batean seguru. Hortxe ezkutatuko da bidaiariak sartu aurretik eta oholen zirrikitu estuetatik begiratuko du kanpora. Logelakenduko dioten bidaiariak nolakoak diren ikusi nahi du. Jakin min hori du. Nolakoak ote diren urru ti urru urrutitik datozen bidaiarien aurpegiak. Goizean aitonak galdetzen badio aurpegi horiek nolakoak diren berak erantzungo dio ua de